Fredagsfrallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits Och Johanna Lin. Yes. God morgon Johanna God morgon, god morgon Varmt Välkomna kära lyssnare till Fredagsfrallan Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 ja. Summen byggd mm. då fick vi med hela så det är viktigt att det här ska vara med. Absolut. t turiststyrelsen tror jag att man måste säga det här då och då. Jaha. Av någon anledning. Ja. Thomas har det någon tid nu i, i alla fall. Är jag jätteduktig ja. att relativt hela mitt liv. Du Jag, jag, jag, jag hörde dem de pratar på radion om Isaberg. Ja. De, det är ju den största skidanläggningen i södra Sverige med. Ja. Åtta lyftar och tolv nedfartar. Mm. Har du varit där? Nej, no, ja, jag har suttit i barnen och suttit på ja, men, det, men. det är en jättefin anläggning. Ja. Vi åker ofta dit med familjen. Ja. Uh, och nu, har de ju, nu avbryter jag dig, men de har ju byggt ja, en råd nu som vanligt. De byggde råd eller ja, Det är så, coolt. Uff, det är så ja. roligt det var. Men vad skulle du säga? Jo, de har inte en snöflinga. De har nej. ingen snö. Nej. Så de, alltså, och, och nästa vecka börjar jag ju sportlov ja, I Göteborg och i Gönköpingsländerna har jag. Ja. Så att, och det är klart. Jag är ju ingen så jättestor fantast av det vinter eller snö. Men, men just när det är Sportlåg kan jag väl tycka att det är lite synd att det inte finns nån, någon snö. Nu ja, tänkte inte cool. jag på det. Finns det snö i Trano snö? Uh, nej, det fanns igår. Ja eller hur? Förstår för du rätt mycket ja, här tror jag. Onsdag var jätte och jag bor ju faktiskt i en Pulkebacke i Bonanbacken uppe i Torstås och Ja men det är, och det, fint, är, alltså. och det är ju så roligt för en kvart efter, det börjar snöa så går det en kvart, sen kommer de utrustade sig <laughs> ja. liksom ja, och tittar med pulgar och brädd och så sitter herre. de och puttar sig ner i gräs så att de är ju så sugna ja. på åka När jag var liten så hade, fick vi ju aldrig leka vi jobbar ju när vi inte gick i skolan ja, men, men, men jag har hört att andra barn fick <laughs> möjligheter orka sådär. Ja. ja nej det är inte så farligt Men jag du. vet ju Asby, Asby, Asby, Asby Alpina alltså ja. vår närmsta skidback jag tror inte ja. heller de öppnat då för det, det är alldeles ska jag passerade Hammarbybacken i, i, i Stockholm ja. och där var det en stackare den är ju den är väl kan de ha 80 meter eller något där ja. men det är med lyftor hela ja. alltså. ja. så där var det en stackare som gick leran på väg upp. Där, oh. liksom så det, det, ja. Ja, ur ledetiden, men det har inget med klimatet att göra. Nej, så det tycker det är... du inte. Det tror du inte det är. All, allt det där. Ja. Ja. Du, eh, det var Grammys. Jag är lite... Jag är lite, jag är, lite, är du besviken? Var, nej, alltså jag tycker... Att du inte fick något i år heller? <laughs> nej, alltså det så fick ju den som tog mest priser var Molly Sandén. Ja, och henne, och, och och vi henne tycker vi inte vi har haft Johan ju Gustafsson här. <laughs> nej precis varför hon liksom inte pratar om att det är okej med Drogen, droger och, och, och sånt ja, ja. ja. Mm. och sen han, han Einar vet du vem det är ja heter han inte Eino nej nej einar, einar heter han ja han heter. Det är också så ganska så äh. och så och så äckliga. ja äcklig. nej vet inte alltså, på min tid då var det snoddas. Ja. <laughs> som vann Grammys om det fanns på min tid. Snoddas var, var en hyfsad bandyspelare faktiskt. Jaha, ja. Det, cool. var. ja men det, det var. Så det var väl egentligen så han började som bandyspelare. Sen sjöng han i hyllan. Men det kanske blir en tråd idag då, på något sätt. Ja, ja. <laughs> Snoddas och, och ungar och allt vad det nu kan vara för någonting. Men här, och sen har vi ingen internet idag heller. Ja, idag är jag riktigt så här... Äh, ja, ja, vi jag får, vet vi får inte bryta jag, uh -huh. Ja. Den Nej, men, men så här, här, vi slumpar lite låt, jag har ingen aning. Här, Kommer det här nu? Spännande. Ja? En och kanske. <laughs> Knappast. My lungs are black, my heart is pure. My hands are scarred from nights before. And my hair is thin and falling now All the wrong places I am a little insecure yeah, yeah. Oh, Baby I'm so in love With you Vad pigga vi blev Johanna jag tänkte ställa dig en fråga mm. Kan man lära sig någonting Av den äldre generationen <laughs> Hur tänker du på att vi pratar om i pausen? Ja, nu, kan du inte berätta ja, men vi hade ju, Man kan lära sig så mycket om den generationen. Och jag lärde mig någonting igår. Då var jag på Icar och veckohandlar jag. och det, den, Då är det bara rakt in i kaklet. och det är det mat i hela, hela familjen i en veckas tid. Aa, så jag fyller den största vagnen med råge. Men när jag hade kommit en bit in i butiken så hamnade jag bakom en äldre dam som står och har parkerat sig framför när Jag skulle välja liverpool mm -hmm. Och jag ställer mig så fint bakom. Jag är ju svensk så jag tränger mig ju inte ut. Jag väntar ju på min köra tur. Där, ja, jag ja, där. Ja. Och hon tog en fast lite tid på sig liksom och mm. titta alltså, Om du pratar fast tid och så ja, ja, vad äh, ja, det liksom? Ja, det är ju no några sekunder för mycket. men så upptäckte hon mig som sa: "Åh oh, förlåt förlåt jag står här och jag har så svårt att välja men det är så här, jag har bestämt mig för att jag ska välja nya grejer. Jag ska inte handla det som jag alltid Nej. handlar. Så nu ska jag ta en som en som jag inte har provat." Ja. Och jag var aha. Uh -huh, uh -huh. Och så tog hon en bara det är inte smakat och så la hon den i sin korg och så gick hon. Ja. Och så tänkte jag, så tittar jag ner min vagn. Och jag har ju barn hemma då. Och ja. då, då är det ju så här, man köper ju alltid osten som man har, som man vet att man tycker om. Man mm. köper samma pålägg, man köper samma, samma där, bananer och äpple. Jag bara, nej, nu får det väl vara nog. Nu ska vi liksom utmana smaklökarna. <laughs> så från och med, efter att jag har träffat ett stått bakom henne så tog jag en helt ny leverpastej, tog med gurka i, för att de jag gurkan på den här skivbara pastej. Nu fick de bredbara pastej med gurka i. Jag var, tog inte en sån här eh, tub med risgrunskröt äh. utan jag tog en tub med soppa och fläsk. Tänkte, nu ska de få det till kvällsmat nästa vecka istället. Och så tog jag inte yoghurt, utan jag tog mango äh. och, Men Jag vet, jag jag till och med övergav brygottet och tog Flora istället, mm. fast att det var det Ja, men den, den var certifierad för ja, okay, ja. Mm. Så det där jag gjorde noga med. Ja, och ett annat bröd och jag bara, ja. så här: Nu bryter vi och känner mig rätt när det tog. In faslig tid kan jag säga för annars kör vi det är klart, precis det, är som, det är som står vid löpande bandet, ja. bandet och, sånt, liksom. ja, och så kommer jag till kassan och, och sen när jag kom hem så, så kom ju morsan sen då med hade med sig ett av barnen och lite kusiner ja. och så skulle det ju rejält som så här, massa kassar det ska plockas ja. ur och så, de reaktionerna när för sex år låta fram en mango och bara, ja. vad är det? Ja, men den, den mango, den ska vara till mellis. Åh, oh, var ska jag lägga den? Ja, men den frukt, lägg den på fruktfaten. Och ta upp en krippe med grönkål inplastad och lukta. Ah. Vad är det här? Ja, men det är grönkål. Har vi istället för sallad? Nej, det var faktiskt, jag bara bröt ihop. Och det var sådana. Och det var det här, och det var det här. Och det var inte bara liksom urs, urs fy, men jag tänker, herregud, det var liksom en revolution på ja. strågatan. Och, ah. och, och smörpaketet var ju en rosa klöver på. Det var ju ah. jättevackert. liksom ja, att det. Så det här, vad tänker jag? jag, har nog handlat samma saker lite för länge men, men vad kul, vad roligt att du liksom tog till det ja, men Direkt, men, sådär. Ja. annars hade det mer varit så säger ja men gå nu så jag får ta ja, men min arvbåga så tänkte jag lite ja. ja. också så, så tack du eh, damen ja. där, för ja. du, du inspirerar mig så får vi se, det kanske blir nya favoriter nästa men jag vecka. tror många veckor handlar idag på fredag tror du inte jag jo, det, så, så, så, mm. nu har de fått världens tips ja. Ta, inte, ta nej, inte det. Bara bryt. Nu kan jag ju inte. Ja. Det är ju först nästa fredag. Antingen sitter jag här mätt och god och ja. belåten eller sitter jag här mager som ett snöre med blodsockerfatta. Ja, <laughs> Inget har gott att äta. Alltså, jag inte, jag, jag, du, du, alla alla de här produkterna som fladdrar förbi så var det ett, en produkt som jag reagerade över. Ja. Det var faktiskt fler. Ja. Men, men det var en som jag reagerade som du hade bryt ut. Du hade inte köpt sallad utan istället har du köpt grönkål ja. Har du ätit det någon gång? Ja, och hos min svärmor gör den jättegod Alltså så måste är en vi... jättenytig produkt Men den är ju med Omöjlig ja, men man ska... och bereda Ja, alltså. men man ska ha en ung med massa salt Och olivolja Ja, just det, och hur nyttig blir den då? med ja. olivolja. Ja, men den den, den alltså, jag vet inte. Det är ju är ju liksom det är ju påminner väldigt mycket om det som man, samma material som man isolerar väggar med liksom. Ja. Faktiskt ta det då, Fast eller? det är jättenyttigt, det är för ja, för det jag nämnde så här min kära hustru hon, hon får också så här mellanåt och så har hon här jag har satt och köpt grönkål. Ja, oh, det är så nyttigt, ja. säger hon. så ja. Och sen efter en vecka får vi kasta <laughs> den. Man vet inte vad man ska göra man med det. det vet inte vad man ska det går att liksom, att göra med det. Göran Rosal, det har hon också gjort någon gång. Det var ju, fan, det var ju som att äta spik spik. <laughs> ja, men vad kul, ja, ja, vad roligt. Vi, men vi, vi får, få vi får höra en lång <laughs> vecka. Vad roligt. Med Jan God morgon, önskar Hits FM ah, Och Johanna Lind, vi får inte glömma bort Nej. Vi, vi ska, Det har vi som, när våren börjar, då ska vi ha ny gäng Ja, och, men, <laughs> för förra <laughs> våren hade vi det som ah. målsättning, och i höstas Ja, ah, vi har ju det, vi, alltså målsättningar är, är bra, eh, inte minst inom idrotten kanske Precis, ah. ska vi Ja, är men nu, nu kör vi tycker nu jag, kör vi. absolut Varmt välkommen Jocke Karlsson från Transports Boys. God morgon. Tack så mycket. och god morgon själva. God. Ja. god morgon. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra. Förutom att snön har försvunnit ja. och att det är plusgrader ja. ute. Ja, ni... Det är inte alls roligt Nej, ni kämpar med mot vädret Med vädret, mot vädret oh! ja, nej, men Vi har ju haft kanske tur ändå För vi har en, en bra anläggning Och det har funkat jättebra Och vaktmästarna gör ett kanonjobb ja. där uppe så att, Men det hade varit mycket trevligare för alla barn Och oh, även okay. för oss vuxna Om det hade varit lite snö Och ja. några minusgrader inte Man så... mål lite piggare Ja, oh, inte så blött, det är det blöta. Det är oh. ganska tråkigt oh. faktiskt Men du, Jocke, vi, vi har så mycket vi ska prata om Om, om boys och saker som, som händer där och föreningslivet i Tranås. Men vi börjar med, vem är Joakim Karlsson? Ja, jag är då som sagt Jocke Karlsson och jag är 53 år. Ja. Eh, född i Motala. Mm -hmm. eh, Motala. Motala? Motala, ja, ja precis. Ja. Ehh, det hörs inte. Nej, men eh, det, det var mina tio första år ja. i Motala. Ja. Sen hamnade jag i Linköping ja. eh, innan jag började på bandgymnasium i Näsjö. Okej, okay. okej. Mm. Och blev väl så kallad bandyspelare i Nässjö ett antal år. Ja. Innan jag då efter 6-7 år i Nässjö hamnade i Tranos okay. värsta konkurrenter. Ja, jag tänkte ja, du var välkommen för det, det är ju ja, inga varma vindar som blåser mellan de lagen. Jag var väl hyfsat välkommen till Tranos men inte så populär i Nässjö. <laughs> just det. Ja, när man bytte där. Kvissling. Ja, ja precis. <laughs> så att jag flyttade hit 19 börjar spela och flyttade hit 91 uh. och sen 91 har jag då varit Tronosbo uh, Ja det. Men du Kom kom du i Motala då? För Mot Motala är, en, är väl en, en ganska duktig bandystad eller eller har en, en lång bandytradition i varje fall, Ja, säga. de har ju en lång bandytradition. Jag började ju spela där när jag var sex år. Uh, okay. Så att jag, uh. jag har ju hållt på med bandy i några år. Uh. Kan man ju konstatera även inte jag spelat i hela livet så att, uh, karriären börjar ju där. Uh. Mm. Ja, och, och, men, men bandintresset, Har du bandi föräldrar då eller? Nej, ja. eh, mina föräldrar har aldrig idrottat. Eh, har de inte gjort? Nej. Det som kan vara intressant är ju att min far alltid haft ett bandintresse. Ja, han kom ifrån, Ja, han kom ju ifrån Askersund. Ja, mm. Som då på ja, den tiden det. när han växte upp så var ju det en väldigt stor sport i Askersund. Ja. Så att långt innan jag föddes så hade ju han klippböcker med tidningsartiklar ja, om ja, ja, ja. IFK Askersund så jag kan faktiskt inte riktigt börja eller veta varför jag började spela band för det kommer jag inte ihåg men jag hamnade där och uh, har fortsatt du kanske så någon tidning så klippte någonting och bara jag vill bli jag vill hamna jag är i pappas klippok och <laughs> nåt eller någon, vet inte du så kan det ju så kan det men du band är, är det liksom som, som som frikyrkan liksom en minskande historia eller, eller, eller är det liksom är den liten idrott, minskarande. Det har varit mycket så att de hallar och alla ska ha hallar och allt vad det nu mm. är för någonting. Nej, men... Och VM, det är tre nationer. Jag tror du har inte... Du men inte men jag, det är du, jag frågar. du är inte på din piggaste sidan, Johnny. Nej, det har Det har väl egentligen aldrig funnits fler nationer som spelar bandy ja, det i, idag. För det, det finns väl både alltså... A, och B och C VM ah, okay. där. Men ja. sen, precis som du antyder, så är det väl kanske tre eller fyra nationer som gör upp ja, om, om VM. Ständigt, liksom. Förra året när det var VM i Vännersborg så spelades det semifinal mellan Sverige och Kazakstan. Och det, det blev väl 21-1 i semifinalen. Ja, så det, det är ju inte bra för sporten. Sen kan vi se till antalet ungdomar så, och aktiva så ligger det på en, en stadig nivå. Men, men klubbarna minskar ju. Ja, det och, och det är ju mycket ni var ju inne lite och tenderade lite på klimatet och, ja. och det blir ju svårare och svårare mm. att hålla ut mm. ja, men lite så är det ju ja. och sen i och med att det finns hallar så mm. vi får is runt första november eh, Vetlanda går på is första september ja. Eh, ja, Villa i Lidköping ja. går på is 1 augusti ja. Ja, just det. Ja. Söderhamn har iset året om i ah, inomhushallen ah, ah. så att det är lite olika förutsättningar. Det är klart. Men, det... men för det här är ja. rätt intressant egentligen om man nu backar tillbaka 40 år blir det väl eller 45 år till eller mm. något så här, då var ju liksom då var ju ja, hockey var liksom en utomhusidrot. Alltså de, de, de, de flesta hockeyrinkar det fanns ishallar då också men de flesta mm. hockeyrinkar var ju liksom utomhus. Okay. Det var ju liksom en vintersport. Uh -huh. man man man spelar ju hockeybock var ju liksom jättestort i korpen alltihopa. Uh -huh. Och sen flyttar liksom hockeyn inomhus. Jag menar idag det går väl inte att se en match utomhus idag. Det finns väl inte hockey. Jag, jag, jag kan inte jag, jag är ute på tunn Men banden är, det så? är ju fortfarande alltså, i, i mångt och mycket. Ja, det, det är ju fortfarande Vad är det nu lite uppdaterad, dåligt uppdaterat men 13 eller 14 hallar finns det i Sverige ja. och, och det är ju inte ens alla i elitserien som ja. har hall utan ja, ja. Eh, mm. idag är ju kanske en av de populäraste arenorna är ju Sinkenstam ja, i, i, i ja. Stockholm ja. på söder yeah. som drar mest folk. Ja. Eh, Bajens hemma. Ja, så att det är ju så. Och när jag började min a så så började vi på utomhusrinken i Nässjö. För den gick ju att spåra upp tidigare än bandyplan då. Ja, I och med att det krävde ja, det. inte lika mycket. Ja. Så att det är ju som du säger, för 30-40 år sedan så då var det ju fortfarande utomhusbort hockey. Mm. Ja, det. Du, finns det med i och motis? Det beror ju på hur matchen går. Ja, just det, just det. Ja. Men, det men är det en konst att spola och såna eller och liksom hur? Alltså... Ja, men alltså att göra nis och spola i nis och hålla nis bra är en konst. Eller hur? Mm. Ja, ja, ja det, det är mycket tänkande och mycket. När ska man hyvla? När ska man sänka, höja temperaturer? Hur ser ja. vädret ut i mm. eftermiddag? Så går de och, och rattar in kanske och. Säng, ser att det ska bli kallt på kvällen ja men då kanske man sänker temperaturen på det här ja. så att det är en konst ja. och, och, och där är våra vaktmästare otroligt duktiga Ja, ja. ja nej, men vi, jag tänker så här även om, om bandy sporten då som sport kanske har det lite, lite motigt så blomstrar det ju i, i Tranås på, på, på många sätt och jag är ju av den uppfattningen att nu är det många som kanske kommer harkla sig men jag tror att det bästa Tranås har i sportväg det är ju dambandyn där finns det så otroligt många duktiga tjejer. Ja. Och vi har varit vassa på Dambandy väldigt länge. Och det tycker jag vi ska vara stolta över. Uppmärksammas inte absolut, så mycket. Men Dambandy-nytranos är ju fenomenalt bra. Eller vad säger du? Ja, men dambandyn har ju funnits inte lika länge kanske som Herrbandy. Men tidigt 70 tal eller slutet mm. 60-talet, på 70-talet. Då var man ju redan då duktiga. Och ja. om det var 73 eller 75 så tog man... SM-silver mm. i, i dam och det är ju stort och mm. sen har ju de och flickbandyn hela tiden funnits mm. eh, där. Sen har det ju varit lite up and downs där att något år har man inte haft lag och, och sen har det kommit tillbaka mm. igen och ännu just nu så är vi riktigt eh, stora på det med mm. antalet aktiva eh, flickor och mm. eh, damer. Och enskilda tjejer som tar sig riktigt långt i VM-sammanhang och spelar på landslagsnivå. Det är, ju, ja. det är ju coolt. Ja, det är främst. Men du Jocke, du, du är anställd av Boys. Du, du, du har som jobb, för du jobbar på För Boys. Ja, ja. jag är Berätta. anställd som eh, ja, titeln är ju klubbchef och sen så kan man ju kanske diskutera det. Ja. Men eh, jag är anställd på Boys och, och försöker att hålla ihop föreningen. Ja, hur länge har du, har du varit där? Jag har ju varit i två omgångar. Ja. Och den här omgången har det varit i två och ett halvt år. Ja, sen var jag i början på 2000-talet så var jag i fyra och ett halvt år. Ja, okay. Och sen var jag borta under 13 år och inte jobbade med bandyn som anställd. Ja, just det. Jag var ju fortfarande aktiv som ledare och ja. Jobbade mm. i föreningen någon ja, mm. nu, nu jobbar jag på heltid med igen. Eller mm. lite mer än heltid kan mm. man väl säga. Så jag är jättekorkad för en Är Boys bara bandy? Boys är bara bandy i dagsläget, ja. Visst fanns det idrott och så, eller? Nej. Eller? Inte i, inte i Boys namn Nej, ja, ja, det, det, det, det, det, det, det, de heter ja. Nej, men eh, Boys har väl varit eh, Som jag kan se tillbaka i tiden Så har det ju varit fotboll och eh, bandy ja, okay, okay. Sen blev det ju Taif Fotboll och Taif Eller vad säger jag, Boys fotboll blev ju TFF Här i, i, um, mm. på 90-talet ja, okay. gång mm. Så att eh, Det har bara varit bandy och fotboll ja. Men nu är det bara bandy bara Det bandy. Ja. är inte så bara det jag säger Nej, det är, det är fullt tillräckligt. Ja. Är fullt. Hur, många, hur, många, hur många aktiva är det i föreningen? Eh, just nu, så om vi tittar på ungdomssidan, så är vi med skrisk bandekul en 170-180. Så pass mm. aktiva. Jättekul. Och där har vi haft en explosion i år ja. på just skrisk och bandekul, ja. som har ökat från 50 barn förra året till. Jag tror det är 85 inskrivna i år. Vad, det är så roligt. Vad, vad då, är det, lär man, är det? då lär man sig vad åka det? skridskor. Då, då Va, är det inte band utan... vad, vad är det? Det låter ju jättekul. Skridskor är ju de här allra yngsta barna, tjejer och killar som får komma upp och få lära sig åka skridskor. Det finns lite hjälpmedel till att börja med som man kan skjuta framför sig på isen för att oh. göra det lite lättare. Eh, och ja, men man har lite kul på isen man gör massor av övningar och det som barna tycker är kul och, och lära sig att få balans och, och så och det är ju ändå skridskor är ju ändå en del av skolverksamheten ja. också så ja. att det är, det är ju en grej som det är ungefär som att cykla. Det kan vara bra att lära sig åka ja. skridskor. Ja, Eller bli i skolan, tror jag, Ja, det du, mm. är det. Ja, har ja. det? Ja. ja Griller. Griller, ja. Alltså, aha, schysst, ja, skjust, ja. menar du det? Är ja. det sant? Ja, jag tror jag att det finns. Ja, jo, men, är det, jo, men så är det. Jag tror att man inte gick i skolan nu, då. Det var säkert så på din tid, men här, tror <laughs> du inte. Beklagar ja. Ja, du det också? Ja, det ser man ja <laughs> Nej, så, så det är ju häftigt. Och, och det är ju ändå vår verksamhet för att sen. Eh, när de kanske tycker att det är kul att åka skridskor så försöker vi locka med att sätta en, en bandyklubba i, ja, i händerna på dem. Ja, ja. Och där. Och vi kör ju den här aktiviteten samtidigt så att eh, tycker man att det är kul att åka skridskor och sen vill ha en klubba ja. där så kan man gå över. Ja, just det, och, och på, ja. på samma ja, det lite... träning gå över och Sammlöst testa. Nej, och sen ja, ja. så kan man, tyckte man inte att det var så kul, ja men då, då går man tillbaka till skridskor ja, ja. och det är ju ändå mm. det är under samma tid. Ja. Är det unga det är, är, är, är uppe här? Eller? Ja, Tor spelar ju, jag måste säga det hände ju något magiskt med när han fick den klubban i handen. Vi, vi satt i Tor då i skridsko eller bandekul, det, men skridskor det var ungefär som simskola, resten vi. Du måste liksom åka skridskor, det duger inte att hasa runt på lädarna sen när du blir lite större och i idrotten. <snos> Och det är ju så, liksom, när man inte kan åka skrisko, så är det ju, det är ju inte roligt att börja. Man fryser och det är ont i tårna och man får inte kläm på ett. Men efter några gånger så, han körde ju på bandekur. Han tyckte det var roligt, han kände att han blev bättre. Men så såg han ju då de här andra killarna och tjejerna som du sa, som spelar in till. så spelar i bander då, som hade klubba och boll. Och Då sa han de första tre gångerna, jag vill inte. Jag vill inte spela med dem. Jag vill nej, inte. man behöver du inte, du ska bara lära ja, åka skridskor. Ja. Sen bara en gång så sa han så här, ja, jag vill spela med dem. Och vi är bara, uh, okej. Okay. Okay. Och sen dess så är han ju helt frälst. Så nu är han ju med i P10. Och det är poolspel och det är matcher och det är träningar. Och han har tajfjacka och tajfbyxor. Ah. Eller vad säger säga Boys? Nu byter jag ah. boysbyxor och boys. Ah. Ja. Äh, och det är, han tycker det är så roligt. Och det har stärkt honom jättemycket. Så det är det är härligt, Ja, så roligt. Har. Ja, men det är det, och det är det som är lite just uh, kanske... Med, med en lagidrott på det uh. sättet att man, man får en gemenskap uh. en, en social bit i, i det hela eh, när man träffas och så det som vi säger att det kanske inte alltid är att man spelar band utan det är att sitta och prata med kompisen uh, yeah. uh. man åker iväg på ett poolspel och, uh. och mamma och pappa har packat ner eh, massäcken och det ligger en, uh. en kexchoklad eller någonting, uh. man, man ser fram emot den uh. och, och uh. den här Ja, mm. sammanhållningen. Absolut, ja, men ja. det så är det ju verkligen. Han är inte så gammal, så så, Va, så är det ju. Vad ett poolspel? Ja, då åker man iväg, eller så är man hemma och så träffa, möter man andra städer. Man har poolspel i Vetlanda och då spelar man mot Vetlanda och Skirö. Ja, ja. Okay, ja, ja. Eller så mottala. Ja, ba, ba, ja, men det är ju bara för att man ska kanske inte lägga för många helger Nej, på att okay. spela matcher och då, då drar man ihop ett och och varannan man. var tredje vecka. Och så möter man, då håller man på under fyra mm. timmar Aha. ungefär. Och så spelar man en tre, fyra matcher på den tiden. Mm. Och sen så är det uppehåll några veckor. och Det, så att mm. det blir som en utflykt. Mm. Snacka om friskvård. Ja, verkligen. Ja. Ja, även för föräldrar. Även det är jättekul och det är så roligt att barnen de är så pepp. Och de är ja. så entusiastiska. Ja, det är superroligt. Men jag tycker du har en smart grej där också. Där liksom att, att alltså man, man, bör, man bör kunna simma. Mm. Lära sig simma. Mm. Man bör kunna cykla. Mm man bör kunna åka grillar i mm. skidor mm. och man kanske till och med ska lära sig åka skidor. Ja, det tycker jag på. det har jag, det har vi också men det, äh, det är en aspis så är, så. Ja, så är det. Ja men äh, det, det är lite så det är kanske så borde, borde tillhöra liksom alla människors grundutbildning. Ja för det är ju liksom, möjliggör ju så mycket för att vi hade lite motigt det här med, med slalom och så jag åker ju inte slalom själv. jag var ju hästig det var som liksom jag var bara ställ istället ställa så det, var, ja. och då, det kan jag ju känna i efter var man blir ju så begränsad för man ja. tänker bara nu nu nu men sen har några år tänker liksom när några polare vill dra iväg någonstans och så ja. åka och du kan inte du, du, du... jag kan åka men krattsa ja, jag kan åka men kratsa. <laughs> jag kan köra vallningen. nej men liksom det, det är ju ja. ja. var man bara att man är man behöver ju inte bli blir superbra med att man behärskar det ja. då kan man ju hitta på så mycket roligt. jag ja. följer med och åker ja. jag, jag hänger med och åker skidor alltså man är trygg med att följa med och, och bada eller vad det nu må vara, så man ska ju testa ja. olika jag saker. Jag vet, jag, jag nötter jättemycket med det här med skridskor jag har liksom, väldigt få fallenheter och jag hade inte någon fallenhet för skridskor heller så det, det, det vet jag att jag nötter väldigt mycket och jag vet att min farfar lirade ju hockey ja. och sådär, så, där, så att han var ju liksom han trodde väl att det skulle bli och så in så <laughs> <Det> här. <ska laughs> liksom, vi, men, men jag nötte ändå liksom, och jag, måste säga, jag är fortfarande bäst på liksom, med högerskrinnet. skrinnet <laughs> <laughs> Men, men jag, jag åker ändå tillräckligt bra nu för att liksom kunna kan på ett par långfarsgriller. Nu kan man ja, nästan det. aldrig göra det nu. Nej, friden, men, men, och, liksom, och det är ju så det är så främt. Mm. Enda problemet med det är liksom att när man är jävligt trött. Då har man ju lika långt tillbaka. Ja, det har ju inte. Och troligtvis ja, dessutom, liksom, Men visst är det så att, att bandyrör är annorlunda än hockeyrör? Eller, eller, eller är, är det kanske inte är så? Där. Jo, jo, men det är det, ju. det är ju. Nu är det ju inte kanske själva skon Nej. som är annorlunda. Utan den använder man ju ofta samma som hockey. Ja, okay, men ja. man byter skener på dem. Mm. För de är längre? Ja, dels så de här... Herrar och en ja. del damer De byter ju så att man kanske har Storlek 42 i, i skriskon Och 43 på skenan ah, okay. ja, få, Och sen är ju den mycket planare Det, det är ju lite som långfärdskridskån På det ja. sättet att ah, man, okay, ja. man har ju en annan radie på den För ja. att kunna få upp en, en högre fart då. Mm. Mm. För det går undan Ja, men, ja det, det går ruskigt ja. fort, kan jag säga. Mm. Man tittar på mm. Och tittar man då Hur det ser ut när boys herrar spelar Och sen så mm. kanske man tittar på villa som är svenska mästare så alltså, ja. bara där ser man, ser man en skillnad alltså, mm. det, mm. det, det, det går rus fort kan man säga. Mm. Ja, alltså jag var ju på studenternas Uppsala och då hade jag ju sån här jag var alltså på läktaren. Ja. <laughs> och då hade jag så här bandeporfölj ja. och med alla ja. tillbehör att ja, passa. Ja, det var jättekul. Ja, men, men men jag var tvungen att titta på resten av publiken, vad de tittade. Alltså, men det är jag jag är ju synfel också. Men, men alltså, för att se vad fan är en boll. Ja, men, det går men man fort. gjorde ju till och med någonting med bollen under några år. Eller om, eller om man har alltså man gjorde ja. större eller andra färg. Vad, vad ja, men man, man testade ju under några ja. år där och gjorde en boll som var betydligt större. Ja. Konstaterar väl att den, den beteddes ju väldigt konstigt så man ja, minskade okay. ner lite så det blev ett mellanting mellan ja, den gamla okay, ja. och den bollen och Ändrade färg på den Till ja. rosa istället då För orange ja, Så att, ja, syns det. Så, så att mm. det gör ju faktiskt Stor skillnad mm. nu När man ser Sen har det ju väldigt mycket med att göra att Här i Tranås för, för ett antal år sedan när man hade spolat upp isen så kalkade man isen för att få den lite vitare. Jaha, okay. e och, och, ja, för att det ska vara lättare. att annars... Kontrasten. Ja, med kontrasten. Och kontrast, och ja. Senaste åren har man då köpt in en annan typ av färg. I. Så nu målar man isen när man har fått upp första centimetrarna av isen. Ja. Så, Jaha, så nu så. är ju isen ja. helt ja, okay. kritvit ja, uppe hos oss då, oh, Vilket ja. gör att man ser ju bollen på ett helt annat sätt. kort. Ja. Ja, cool. cool. Men du är den, en, en bandyplan är den lika stor som en fotbollsplan? Är den, är den... Ja, ganska exakt. Ah, okay, ja. Det är ju några jävla ytor alltså? Ja. Mm. Det förstår man att man vill ha lite längre. Rör. Skoja. Ja, jo, men det, det ser man ju skillnaden när vi har testat när. Eh, ja, vi har ju testat ja. på ungdomsnivå. att man, man spelar hockey och bandy mot varandra om man mm. säger ute på banduplan. Ja. Då ser man ju. Man ser ju skillnaden på, på de här. Eh, grabbarna och tjejerna när man, man spelar då att bandy killarna är ju betydligt snabbare mm. än, än hockey när, när det gäller lite ytor mm. Mm. men sen när det, man kommer ihop sig lite och är lite tätare ja, ja, men då, då är mm. ju ja, ja. hästlängde mm. för det ja, då så att mm. man, ser, man ser skillnaden på och det ser man ju på egentligen skridskorna ja. är mycket ja. där, och tekniken Ja, men du Jocke, vi ska prata lite alltså, ditt engagemang och tiden du planerar i, i Boys är ju ovärderlig för, för Boys och de som, som är aktiva i föreningen, men ditt engagemang sträcker sig lite, lite vidare, och vi ska prata om någonting som inte kallas för idrottsskola, men vi ska köra en låt först. Ja, men det gör vi. men ja, gör vi. Vi kan snacka. En bar som helst. Jag hörde på gatan om... För jag har Ja, nu. Det... Det väl, vilken toning du gjorde! Ja, ja, det, men, ja. men jag, idag är jag lite lost med tekniken, för ja. vi har inget internet Nej. så det blir lite annorlunda, men det funkar ju faktiskt. Det går skit bra vi pratade under Mats Ronander låten om ideella krafter, de behövs verkligen. Och ett initiativ, så jag vet inte om det kommer från, från dig från början Jocke, men, men, men det är det här med idrottsskolan i Tranås. Kan inte du berätta, vad, vad är det för någonting? Ja, i idrottsskolan är ju egentligen eh, Smålandsidrotten. Ja, eh, Sisu, ja. RF Sisu, Småland ja. som det heter nu för tiden. Mm, mm. Eh, det är ju ett projekt som de eh, egentligen håller i, i startskedet. Mm. Eh, man har försökt att starta upp det i Tranås i, i många år. Ja. Eh, och sen när jag blev anställd på, på Boys så fick ju jag frågan om jag kunde tänka mig hålla i ah, just det. det. Yeah. Och eh, jag är lite sånt. Jag tycker sånt där är lite kul att ja. dra igång och, och, och, ja. och, och så blev det och då kontaktade jag i stort sett alla idrottsföreningar i Tranås och frågade om de var intresserade av att vara med. Ja. Och eh, det var ju väldigt många ja, som verkligen. var med så första året så var vi ju elva idrotter men vi hade bara tio platser så att yeah. då fick vi i bandyn stå över första året Men man stor och stark ska man vara snäll Ja precis Vi drog igång det där och det här är ju ett samarbete mellan eh, alla idrottsföreningar eller alla deltagande föreningar så att jag är ju den sammanhållande länken ja. Ja, som håller ihop. Så det är en massa och... ideella krafter och föreningskrafter som ligger eller står bakom idrottsskolan. Ja, det är ju så att, men som sagt, det behövdes ju någon som höll lite och, och håller kontakter mm. med alla föräldrar och barn och, och i föreningarna emellan. Ja. Så att, där hamnade jag. men Idrottsskolan erbjuds nu det är ju till alla barn som är födda 2011, är det i år? Det var det? Ja, men ja, men, vad är idrottsskolan? Vad är idrottsskolan? Ska jag, ja, men berätta kort. Ja, men, men idrottsskolan är en, en aktivitet där barn som är nio år mm. eh, gamla, det vill säga det är 2011 som gäller mm. i år. Då, mm. eh, man får testa på tio stycken olika idrotter. Ja. I år ser det ut att bli elva idrotter. Ja. Eh, man får testa varje idrott tre gånger. Ja. Eh, ungefär en timme varje gång. Så man kör då i tre veckors perioder uh. olika idrotter. Uh. Man får chansen att låna all utrustning yeah. eh, så att det är ingenting man behöver köpa mer än att vanliga gymnastikkläder däcker uh, oftast. Uh. Och sen håller föreningarna med utrustning ledare och eh, Planer eller arenor eller uh -huh. vad det än man är någonstans. Uh -huh. vad, vad, vad är syftet med det här då? Syftet är ju med, framförallt skulle jag säga det, är att barna får testa olika idrotter. För att idag ser vi att barnen slutar väldigt tidigt att idrotta. Yeah. Uh, en del i det kan ju vara att man blir inlotsad i en verksamhet som mamma och pappa tycker. Uh -huh. uh, och man uh -huh. inte, kanske aldrig får chansen för man kanske inte ens att vet att de här idrotterna finns. Nej. Nej. Och sen får man testa de här idrotterna, vilket gör att det kanske väcker ett intresse. Aha. Och det har vi sett att några av de här idrotterna som vi haft med har haft ett uppsving. Aha. Där, ja, det är där barn har börjat. Det är så jättebra så att de marknadsför idrott. Absolut. Ja. Jag tänkte att jag skulle läsa upp det vilka, ja, vilka, vilka är, det? är det? Ja. Ja. Ska vi, Och sen så ser vi om vi har provat på det, säger vi ja eller nej. Ja, äh, Idrottskolan innehåller följande idrotter, innebandy det? Ja. I, ja. Ja, det har jag till och med stukat foten något. Ja, orientering. Ja. Ja, Fast det var ju skolan mest. Men vi hade ju jätteroligt. Vi var ju på oringen. Ja, 2008. just 2008 ja, då, då körde då vi. Då sprang ju. vi, fast inte tävlar. Vi sprang ju bara. Ja, det var väldigt kul. Ja. simning. Ja. Nej äh, inte, alltså jag kan ju simma men inte så ja, där jag, jag jag är ju ganska kass på simma också faktiskt. Ja. Jag är rätt dålig på mycket ja, när jag försöker efteråt. Ja. ja. Bandy? Nej. Nej, du har aldrig... Alltså är det närmaste jag kommer. Ja, ja det är nästan vann du. Ja, ju... Fast på rink. På, fast på rink. Det, det var jättekul däremot. Bordtennis? Ja, absolut. Jag var jättedålig nej. på det också. Nej, men det var Bara i klubblokal. Eller vad säger ja, men jag har, får... har, har, har tävlingsspelat. Men jag var alltid så här femte man tror jag det hette. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> När matchen var vunnen då fick jag gå in och spela. Så här, så här. Men det är hemskt kul. Ja. Alltså, pingis är jätte. Och det är ju tråd och syn så sådana här göra Vi gör ju till och med rack här till proffsen ja, och, och det, är, det är ju ja. kanske den idrotten På idrottsskolan som har Sugit upp mest barn Från idrottsskolan In i sin ordinarie verksamhet äh, Vad roligt, mm. kul Någon gång ska jag berätta När kommunalrådet Anders Villander Spöade en kines I pingis Och det blev i... dålig stämning i Kina dessutom. Ja. Den ska jag berätta om. Ja. Ja. Mm. ja, men det var otroligt. Eh, tennis. Ja, ja. alltså jag provat på. Men jag har ju aldrig... Jag... Inte så du har inte gått som i, i förening. Nej det, nej, det har jag inte gjort. Men, men, men det, det är kul. Tennis är kul. Tennis är ju sådär, jag har aldrig kommit... Det... Min Sanders är så här. Jag har aldrig haft fördel av att ha survat. Det har aldrig varit en fördel. Men det är så skit. Men det, det är det här nya nu. Vad heter det? Paddeltennis. Ja, just det. Har det är ju en Nej, jag har aldrig ja. spelat. Den. Det är fruktansvärt roligt. Ja. Det blir en lokal i Åneby ja. snart. Vi tränar också. Aha. Ja, blir det. Ja. Ja. Nej, vad roligt. Man bygger upp på ja, landet. Fransson bygger ja. upp på Landågatan. Ja men, Ja men det är skitkul. Man behöver vara fyra stycken. Ja vadå? Badminton? Ja. ja, det har, det har, det har, det har jag det det är jag rätt duktig på. Friidrott? Ja. Ah, 60 meter alltså det tycker jag fast. <skratt> ja. <skratt> fotboll? Ja. Nej. Var det inte? Nej. Alltså, jag tyckte du, du tror du var en fotbollskille. Nej. Jag du spela fotboll. Jag spelar fotboll. Så du har spelat elitnivå? Eller? Nej nej nej jag slutade när jag var 15. Ja, ja. Gymnastik? Ja, det var jag duktig Faffeflina, du trodde inte det. Faffeflina att jag. Jag jo, försöker du visste, bara relatera. Jag känner ju gaser i, i magen. Nej nej, nej. nej, men jag försöker. Jag tänker bara på mig själv så jag så jag funderar på alltså gymnastik. Vad fan är det? En redskapsgymnastik gymnastik. här i bom, ja, barr och ja, trapezz. Alltså gymnastik. Ja, jag gärna gymnastik på barr. Alltså Ja, men gymnastik hette ju idrott hette ju gymnastik när jag gick i skolan. Ja. Och så var man tvungen att ha alla kläder i en sån här jävla påse som man sydde i sysstöden. Och man glömde ju aldrig plocka ur den, där, så det luktar bråta Och sen var man tvungen att ha sån här. Så, så, så här, Som dukarmösa dy, på sig när man duschar för man fick inte bli blöt i håret. Vad? Ja, jätte... Vad gick det? Du <laughs> kliver det anstalt du vill det för? Du får skolan. Ja. Ja, och golf är det sista. Ja, ja. Det, det har jag till och med varit med Har du kört golf? Jo, Jag har spelat. Ja ja fantastiskt. och det och till varje sport så är det ju en förening som står bakom Vad roligt men alltså, man ja, visst är det så här. gång på gång skulle man vilja bli bäst Jag tror att bli Janna barn. Holmbom kommer vilja använda alltså. ja men han, ja han kan vara inte bästa inga ja, men, problem. alla alla alla Det är ju fantastiskt vilka ja. möjligheter Absolut Va? Men nu, vi, hastade, vi har så mycket mer att slått, prata om. För du, bara, det var aha. så mycket dumma frågor ja, om vet, jag skridskor vet, och is. Ja, ja. Jag hinner inte, vi hinner inte med så nu får du faktiskt vara tyst. Men nu, det här är ju är idrottsskolan. Tyst. Alla nu barn som lyssnar eller föräldrar till, mycket, barn till, till till nioåringar ja. äh, anmäler till idrottsskolan. För ja. Tusen, det verkar jättekul. Då? Man har fått ett, ett, ett brev hem ju, om man har rätt ålder. Alla barn i Trondås kommun som är födda 2011 har fått ett utskick ja, okay. vi, via Trondås kommun. Ja. Ja, Så att där står det att man kan anmäla sig till mig ja. Jocke.tranasboys.telia.com ja. Vad det kostar ska, det, då? det kostar 300 kronor och För alltihopa? För alltihopa kostar det 300 ja. kronor Och det är mer en administrationsavgift för att ja. rådda ja. alltihopa ja. Då har de tidigare år fått en hoodie och ja. vattenflaska och lite sånt här i ja. det Och det kommer de få i år också Ah, Ta chansen och testa och berika ditt liv. Men du, det var det, det var idrottsskolan. Nu ska vi gå vidare och prata om läxläsningen eh, som eh, du håller i är det va? Och, eh, och det är ju boys framför framförallt men det, det, du är du en liten master där med eller? Ja, det, det är väl ja, jag ska inte säga att jag håller i det men, men det, det är ju ett projekt som vi drog igång för två år sedan ah, i, i Trondås Boys. Ah. Eh, vi kände ju att vi ville göra någonting mer för våra ungdomar Dels är vi för att locka dem Och sen att skapa en bra atmosfär I, i våran förening ja. Kanske en samlingspunkt där, där barn och ungdomarna träffas mm. Och då tyckte jag att vi kan testa Och starta läxhjälp ja. Men gud vad bra ja, ja. Och, eh, Vi drog igång det då till förra säsongen ja. eh, Öppnade upp klubblokalen Mellan halv tre och halv fem Är det varje eh, dag? Ja, måndag till torsdag Aj, eh, kör Men det. gud vad bra Och eh, jag anställde fyra stycken pedagoger eh, på timme så att det, det låter ja. ju väldigt mycket men jo, jo, de, de kunde de kund ju det var lite extra jobb eh, för de här ja. tjejerna som, som ställde upp och jobba ja. så att eh, när, när barnen kommer upp där så finns det en pedagog på plats som kan hjälpa dem och stötta dem med sina läxor med sina läxor ja. och eh, vi även då serverar mellanmål till dem det här gjorde vi också för att det är väldigt stressat samhället idag. Mm. Föräldrarna är stressade när mm. barnen ska träna tidigt. Ja. Det här gjorde att barnen åker upp själva väldigt många av dem direkt efter skolan. Ja. Och så är de i vår lokal. gör läxor. Ett mellanmål hänger ja. där. Så att det har blivit en, en det är det, riktigt bra aktivitet. Lite ungdomsskård runt om. Ja, ja, kan man säga att det har blivit. För att vissa dagar så är det upp till 20 Uh -huh. barn, ungdomar uh -huh. i lokalen samtidigt då och gör läxor ett mellanmål och titta på sina telefoner. Ja, precis. Ja, men det är fantastiskt för det är ju faktiskt så att idrott är jätteviktigt men det är faktiskt läxorna också. Ja. Och som du säger Jocke, föräldrar jobbar och barn nog kan gå ganska sent i skolan redan i, i unga år tycker jag så att det är ju rätt svårt att få ihop det och det är inte kul att sätta så jag har läxor klockan Fantastisk sju på kvällen. Ja, är simpelt. Jag skulle bara bar, en, en gång jag skulle ha vara du barn, vara nu. barn igen. Ja, men alltså, du har barnas ja. inne kvar igen. Ja. Ja. Ja. Nej men det, alltså det, och det, här är, det här är inte liksom det är, det här har inte varit givet att, att idrottsrörelsen liksom har, har, har tänkt att... Ja, men, utan det har snarare varit tvärtom. Äh, skit i de grekiska gudarna Så det och inte att duktig mm. på liksom, hockey eller vad, ah. kan ja, men vad har ni fått för respons då? Vad säger barnen, vad säger föräldrar, vad säger omgivningen? Nej, men vi, vi upplever ju att alla är jättenöjda och tacksamma för verksamheten. Just det här att man, man slipper kanske chatet efter träningen. Mm. Men, men det kostar mm. något eller? Ja, nej. Det kostar Trondos Boys lite pengar Men ja. inte barna Mer mm. än mellanmålet då ja. Men då, då får man betala 3 kronor För en macka med ja. pålägg Och 3 kronor för en Mugg med yoghurt ja. Vad håller... sa du att det var? Det som är lite kul Med det här också I och med att vi har fått igång den här verksamheten Så är det faktiskt också så att eh, Både lite föräldrar och ledare Som kommer upp stressade från sina jobb som ändå kommer in i, i på läxhjälpen i vår ah. lokal, tar en kopp kaffe, eh, brer sig på macker, sätter sig ner, andas ah. några gånger. Ah. Eh, ah. hänger med ah. ungdomarna. Ja, här. och även liksom, eh, kommer ner själv då, så att man eh, ah, kanske är lite ah. fit for fight ah. när det är dags för träning. Ja, ah, vad roligt. Och sen är ju tanken då att man ska gå på bandyplan och, och träna. Så det är inte en, en, inte en öppen läxhjälp för random eh, kid, utan det är de som ska sen ska träna. Nej, jo. Tack, tack vare att vi ligger som vi gör så blir det ju ingen... Man har inte riktigt vägarna förbi man, man har inte aj, riktigt aj, vägarna då. Förbi då va? sen, sen var ju kanske tanken från början var ju att vi kanske skulle erbjuda läxhjälpen till alla föreningar där uppe, men eh, vi kunde ju konstatera att vi hade så mycket ungdomar själva. Ja. Ja, så att eh, vi har ju inte plats. Eh, ja. Våra lokaler är ju fulla. Typ får starta sin egen ja. lektion. Ja, eller att man fotbollen. kan hitta något form av samarbete mm. med, med ja. kommunen. För att i det här fallet så är det ju det ju vi som förening. Det är mm. ju inte. Någon annan som är inblandad. Var. Nej, precis. Nej, det är fantastiskt. Men ja, den här var nyheten var har ju spridit sig lite. Det var ju en, en morfar i, i föreningen som tyckte det här med läxhjälpen var spännande. Så han drog ett, ett mejl till Sveriges Television och satt en boll i rullning. Kan du inte berätta? För det har hänt lite här i veckan. Ja, det var ju en, en morfar som då heter Pelle Tjeck. Han har en, ett barnbarn som spelar i, i F10, Flicker 10 mm. Som skickade in till först i sporten. Då fick svar att det var inget för dem Nej. Utan de tyckte att han skulle skicka det här vidare Till sportspegeln och lilla sportspegeln ja, Så han skickade in då att, Berättade lite kortfattat Om att vi bedriver läxhjälp Och, och hur bra han tycker våra ungdomsverksamhet är mm. ja. Och han fick inget svar Först han skickade igen Och frågade om Vilken och, bra morfar äh, ja, cool. Och ja. Ja. Han undrade om de inte hade sett det eller om de inte hade tagit ställning till det. Och då fick han svar med en hel del frågor. Ja. Och då, då ringde han till mig och sa att jag kanske har gjort något dumt. Han. <laughs> ja. eh, och, och han blev ju kanske lite nervös när han fick så mycket frågor. Så att ja. då, då ville han att jag skulle ta över bollen då. Ja. Så under januari här har vi haft kontakt med Lilla Sportspegeln och fått tusen frågor till oss och förklara och här förra veckan så, så hörde de av så och undrade om de kunde komma. Ja. Så att i tisdags var de och besökte oss. ja Och det var ju sånt fantastiskt väder Ja, det var ju den dagen det var snöstorm ja. så det var jättebra men det, det var väldigt fascinerande faktiskt för att man visste ju inte riktigt hur det skulle gå till men de kom vid halv två. Och höll på att filma till klockan åtta på kvällen. Du ser. Ah. Och då börjar man alltså att möta upp fyra, två killar och två tjejer uppe på skolan. Ah, okay. Och så följde man dem hela vägen upp till ah, där och, och liksom genom hela så programmet. Då ah. Så att man, man la den tiden på att filma och sen kommer det här bli tre, fyra minuter ah, i, i, i sändning. Ah, ah. Då. Men ändå... Alltså jag ah, tänker så här ah, marknadsföring so cool. Tranos, ah, marknadsföring ah, Boys lyfta för det är en lufta, lyfta ah, barnen kidsen ah. som, som är med i inslaget, vilken grej ah, liksom. ah. Ah, det, var, det var jättehäftigt alltså, och så skickliga. Ah. Eh, reportern och ah. fotografen alltså, det, det var häftigt att se. Ah, vad kul. När senst detta då När kommer man få se eh, det 20 februari var preliminärt datum fick jag igår ah. utav dem. Ah, ah, så ja, det är roligt. Vi startar. Ja. Ja, ja, det är ja, ja. Det, absolut ja. ja. Men vad roligt då. Men du, du berättar ju någonting om det här med att de har ju. Och man tänker ju inte riktigt på det här. När man tittar på ett tv-inslag man tänker om man ser tre minuter så är det ju, det består ju av otroligt många ja. olika klipp. Det är så här klipp, klipp, klipp och det mm. skiftar bilder hela tiden. Det är, jag tror att man, att en bildsekvens ska vara max tio sekunder sen tröttnar ja. man som tittare. Men ni fick ta om lite det här med brevmackor eller vad det ja, var. Ja, Ni det, trodde ni var färdiga så fick ni liksom... Ja men det, det var ju <laughs> lite så där att uh, vi höll ju på uh, där i, både in i lokalen och i ganska många timmar där. Och sen gick vi ut på isen halv fem, mm. uh, kvart över sju, när de började närma sig slutet, där då kom de på att, har vi filmat när de tog mellanmål? Nej, det kom de ju på att det hade de ju inte gjort. Nej. Så att då var det ju liksom in för fyra ungar. Ja. In och byta om. Ta på sig samma kläder. Ja, och, det. och sen fick vi duka fram mellanmålet igen så blev det lite kvällsmat till dem. Så att, det, ju, det, det, det var noggrant ja. att få med alla delar i det. Så att det... Vad sa Kinsen ja. då? Ja, de, de är ju det beteendet som reporten hade eller ah, det alltså, bemötandet, hade, bemötandet alltså. Alltså, ah, så tror jag att eh, nästan samtliga barn tycker att de är kompis ah, med honom. Ah, alltså, för ah, att ah, fruktansvärt skicklig. Ja, ah, vad ah, var roligt. Så att det var häftigt. Ja, verkligen. Ja, så 20 februari då. Ja, vi får hålla koll i tv så ett ja. lilla sportspegel sänder från Tronås och Tronås Boys och lex läsningen är jättekoolt. Det kommer vi försöka få ut. Ja, Att det, ja när det, är. Det, blir. det är bra det. Ja. Hör ni har lyssnat på fredagsfrannan morgon tid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 som en bygg med Janne Holm och Johanna Lind och Jocke Karlsson från Tronås Boys har varit Alltså det är ju vilken kille du är Jocke. Alltså det är, ju, det är ju det finns ju de som går till jobbet och sen tar de ut sin lön. Mm. Och så finns det de som faktiskt skapar saker när de är på jobbet också. Ja. Eh, vilken tur att, att eh, du hoppade av från Nässjö. Ja verkligen. <laughs> Den bästa. <jobbet. laughs> ja. Ja. ja men en av många fantastiska eldsjälar i, ja. i Tranås. Verkligen. Och, och ni, ni behövs och göra ett fantastiskt jobb. Ja, och jag är lite sugen på gymnastik. Kan vi prata lite ja. om det, ja, det <laughs> efteråt? <laughs> Anna, just, här, vi kan vi göra? vad är det en sockerplaststol? Jag, jag ska lära dig allt jag kan. <laughs> nu önskar vi er alla en riktigt, riktigt skön helg. Yes. Och så hörs vi nästa fredag. Igen, ja, då är det spotlov. Ja, då är det vi... Ska vi ta reda på hur spotlovet har varit? Ja, det ska kanske? vi undersöka. Det kan vara lite ja. Tack, Stella Jokert, för att du tog av din tid att besökte oss. Tack att jag fick komma. Självklart. Har du bra? Följ med! Hej! Hej! Bredast talan med Jan Hormon. God morgon! Önskar hit! Och Johanna Lind. Yes!